dira beraz, uh, jakin baitugu hemen talde bat uxbiltzen zela denek ezagutzen duguna gozategi uh, alde batetik badugu beraz inigo goiko etxe eta hasier gozategi agataldduen zuei arratsalde arra. Bidea luze izan da alta ettzaleete egun bizi ez, baina beti muga hori zaila izaiten pasatzea? Muga errez eh, pasa dugu baina. Eh, nor Normalean etortzen de gara beste bideo batetik eta gaur etorri gara nik izatek euskal herri guztiari bueltan mandiagun, no zer baino. Aztuna egintzaiko bai, luzea. Ogeita bost urte, pixka bat hori da ere gaur, ze, fe, zuen ganaet hori gira orri ere. Ogeita bost urte, ospatzen betetzen dituzulako aurten. Gozat egirentzat, ogeita bost urte, hain izda benen egia da, beti gure belagietan egon dela eta inbat belaun handi pasara direla zenitza no hori aldaketarena belan aldiena urtena bueno eh musika egiten hasi ginenetik e, esaten genuen e, gure musikarekin eh sukalde batean egon zitezkela e, semea gu, bueno semealabak gurasoak eta aitanamonak denok elkarrekin gure musika entzuten egia esan, bai da musika bat ba, generazio ezberdinetara iristen dena nahiko erraz eta denbora pasala hortaz konturatzen gara. Eta konturatzen gara gure kontzertuetan ba, aurreko parte hortan egoten direla mabosta, maseia, mazazpi urteko e, gazteak ba, jaio gabe zeudenak gu musika egiten hasi ginenean, Eta benetan horrek Sekulako ilusio egiten dizu, eta bueno, bat, zentzua ematen dio, egiten duzun musikari ez, eta pixka bat egiten duzun lan horri benetako zentzua ematen dio ikustea, atzetik ere bat horrela jendea, jende gaztea, gu musika egiten hasi baino lehen, jaio gabe zeudenak, eta gaur egun hor daudenak, eta letra guztia dakizkitea, abesti guztiak, abesten dute, eta horrek esan nahi du generazio berriak zela, eta musika horrek ere ere eragin bat edo hona daukala, beraien artean. Konsiente zineten garaian o bestuki publiko sobatunkitzen al zuela eta belaun aldi desberdinak? Ezian konzente es. Ez. Lehenengo likarrizketaietan galatzen ziguten ea, zer e, bueno diska eta arrakasa eta, eta orain zer? Eta nik gogoratzen ait nola eran genuen en, gure nekogenukola neko ba hemendiken 15 urtera gozotekik talde izaten jarraitzea. Eta mambozt urte ez, horita bost pasadira eta ondo. Eta kontuetze kontu gana da bestia, eh, ez gure onerako baizik eta Euskal Herriaren onerako, eta nik usteet kulturaren osasunaren onur, onur erako dala eh, guk aurre egiten duguna holtzan gainean ez dugu aldatu beharriz ez beharri zen hori eta bost urte pasadilako eta beste estilo batzuk eta horretzen dialako baizik eta Lehen ere hause eskaintzen genuen, eta gaur, gaur ere bai, eta lehen tri, trikitisaren buma izan badimazan, ba, gaur egun ere horrein e, jende gazteak, gaur egungo jende gazteak, indarra daukanak, e, musika hau konsumitzea, dugu zate, danan euskaldun guztien txako, euskalduk duturaren txako hona dela. Trikitisaren boomaren adibidea hundi bat bat ere urten, untza taldea. Untza taldeak ba, beste belaunaldi baten sortu du ere, Youtuberren belaunaldi bat ere, eh, nola ikusten duzu justuki talde horren garapena ta buma? Be, e, garapena izango da, e, kantak baldima dira beti ere, eh, taldeen tal egin beharrik e, importanteena edo garrantzitsuena, e, kantak egitea da. Untzak kantak egin ditu, eta lehen e, kaseta zan, gero CDa zan, gero USB-a, orain YouTube-eda e, teknologiak aurrera egingo du, kantak dira behar direnak. Eta Untzak kantak egiten baldin maitu, ba bere bidea egingo du, eta aurrera jarraituko du. Ez dakit hain beste eragin daukan medioak, guretzako, niko zut importantena, musika egitea dela. Eta agertzen diren taldeak kantuak egiten baituzte, kantu politak egiten baituzte, hori da iritsiko dana. Nola iristen den? Berdin da. Kontzertuekin ere, gure garaian, gure garaian duk e, trikitibu maiz antzenen, gozategi, amaitzaitziar, alaitza eta maider, ez talde batzuk pasauden eta bar. Eta gero horiek, e, bueno, modan egontziran edo abar, plazetan eta baina isantzan bola da bat, ba jende asko jotzen zut zuena, baina urte asko sidan ez entzikide talde batek arrakasarik o etzena edo arrakasarik izan eztuena. Alde horretatikan hori oso positiboa da eta kata batek horrek funtzionatzen iku nik uzet, e, gaur egun kanpotikan datu zigun musika kontsumitzea baino asko se hobea da guretzat, baina gero honen garapena edo hutsaren e, e, taldearen pertsonalki taldearen garapena gutorren urtan edo orrungodo geratzeko torri diren edo edo hojaala geratzeko torri diren, edo eeta beste kaso batzutan gaso batzu gengo dituzten. Baina ona badala arrakasta euskaldu bate guttze hori duri du gabe. Santur txinda txindatorren artista bat naiz ni.ur txinda txdatorren artista bat naiz ni. ondo jotzen dut ere Ni olpenik jotzen dut ez duki sueg garaian uh, ba astapene hori gozate gozategirena taldea sortu zen utelarik nola pasa zen nola sortu zen taldea pixka bat gibelera begiratzeko eta nola bizi izantzen uten azkenean hori uh, ba, jendearena kontzertuak eta famarena eta progresiboki igozen uh, giro hori gu Gu ez ginen, orduan azio, orduan ja, urte batzuk zuen bat erromerietan eta abar eta gu gau asko, ordu asko eta erromeria asko egindako bat gara eta orduan hori gertatu zenean, bai zela gauza hondi bat disko bat grabatzea eta arrakazta eta, eta jendeak, ba beste, e, trikitizaz aparte, ba beste talde ezagun bat bezala en, ikusten zaituztenean, edo... edo e, baina, aziretengan garbi izan du dugu, hankak lurrean izan ditugu arokari izan daiteke igual arokari izan daitezakegu ba humildasuna izan dela gure hasierako en... errespetua eta humildasuna eta gaur egun ere errespetuekin da humildasuneekin nikuzteten edo jaintaldek en... en... arako stadeukiko duela eta o sea, lotza ez sentitzeko moduko gausak ehingo e... e... dituela guk hasieratikan hori oso garbi ganegana ezan atokira igozken garenen barruitzean gure buruari gure taldeki errespetua errespetu diegu Eta publikoari zer esanik, es. Eta gero, ni gustate kori gero jaso egiten duzula. Esperanza de que España es balanza de que España tamariando lurra berdin hor, edo aipatu dugu ikiti eta baina gozategin itzek badute garantzia, bada joko bat itzekin, bai bada mesu bat gibilean, baina atxikitzen diren itz batzu, eta higiarekin bada umore bat, tala ere, ez, gibilean. Jora, hori, eskene, nik uste, gure musikagiteroko garaian, gure O nire ebintzat, gogo gehiago gogoan, zer-zer kantatu, ze musika, oza musikak baino gehiago kezkatzen ninduen edo neukan gogoa, jendeari horiek usteoko letra horiek edo ja, Oza, biak, biak, usta, biak usterketa bat izan behartzen. Gero euskal herrian, daukagun izan degun historiarekin edo, aldarrikatzako gauza piloa gane euskal, eta euskal herria izan gabere mundu guztian beti daude gauza aldarrikatzako Oiteko zurtte pasadira eta kantu gehintxuenak eguneratuta daude, gaur egunere eguneretan zoritxares eh, aldarrikatzen jarrit, jarritzen dugu, baina hori gukazko eman diogu, eh, umoriari, festari, umoriari, eh, bareari, txisteari, inoiz iban norbaiteen gaizki ga, da, gukuzendako zarbaiteen gaitika, baina nik eztetu zen. Ni guztetan eh, norbaitekin sartzen garenean ere, arrespetu guztiarekin, norberak ere parrak egiteko moduko gauzak esaten ditugula. Guardia. zirri La la la la la. Dai la la, la la la la la. Publikoak e, maiten duena eta bada joko hori harreman hori zaintzat garrantzitsua da kontzertuetan. Noski ze e, kontzertu bat benetako kontzertua da musikariak daudenean baina e, beko partean e, jendea kontzertura baldin badago. Orduan osatzen da benetako kontzertu bat. E, Taldeak oso ondo jodezakego edo jodezake edo osoen egin ditzazke gauzak, baina jenderik espaldimadago nola ere komunikazio horrek izateko ba, botatzen duenak eta hartzen duenak. Hartzen duen nik espaldimadago ba, kontzertuik ez du, ez du e, bere... ez da osoa, ez? E, alde horretatik biak egon behar dira eta nik uste dut e, bai lortu duguna eta batez ere azkeneko urte hauetan bai Bai, ikusten dugula plazan benetako feedback handi bat e, lortzen dugula eta, eta bada gola, eta, eta benetako festa sortzeko gai garela esan dugun bezala for, festa sortzeko behar duzu, e, beko partean jendea e, parte, parte hartuz egon behar da zurekin, ezta. Etanik uste dute azken urte hauetan bai asmatu dugula ba, errepertorioarekin eta, E, kantuak ere jantzi egin ditugu nolabait ere, ehnik uste dut momento hontan e, oso musikari honek dauzkagula oltsa gainean eta benetan beraiek ere e, proiektu honen e, parte sentitzen dira eta aportatzeko gogoa daukate eta nik uste dut sentsazio direla benetan talde bat talde bati indarra ematen diotenak, ezta? Eta bueno, espero desagun horrela jarraitzea. Zerbaitare, alaitasuna, oser-oser festarekin lotzen denean ba, guazateki jartzen dute. Ba, eta gero, guk pentsatzen dugu, e, gizarte mailan ere e, festak e, kulturan ba, garrantzi handia daukala. Kulturan festa da e, ba, esango nuke e, esparru e, garrantzienetako bat daukana, ezta da? Zer, azken fineen, Ba, festan inguruan herria elkartu itenda. Festan inguruan eh herriko partaide sentitzen zara eta orduan eh guk gure e, lan horrekin e, festa horren zentsua eh nolabait e, jartzea edo, edo ematea abenetako ore bada iruitzen saigulako kulturaren parte izaten ari garela, ez? Eta horrek Beste zentsu bat ematen dio oraindik ere. Osea, musika egiten dugu, gustatzen zaigulako, baina ere sentitzen dugu zerbait importantea dela egiten duguna gizartearentzako, kulturaoren, eh, kulturari parte hori ematen diogulako festan bitartez. E, e, e, ba, Festa festabatz, bat, batzuetan batzuei kolorea ematen diola. Euskalherrian sintilikari jo hartzen diean No ya, ya, ya, ya. Ba, izango ba, balia bezala, ez da. gabe festak berdin-berdinak izan daitezke, baina horiek bustidura horrekin beste alaitasun batean emate dio eta beste zerbait ditzola. Ba, leuzak osategekin, ba hori, festa eta abar dagoen katxon dio dagoen eta abar osategi jartzen dute eta hori ore bat, da gutxo. Berdin bukatzeko 25 urte beraz aurten, e, ondoko 25 urte eta ipintsatzen utzu Bai. Bai, egia esan, e, jende asko kentxuten duenean hogeita bosturte badirudi... Hogeita e, bosturte da euskagula, baino ez. <risa> <risa> <risa> Taldeako hogeita bosturte. Ematen du e, taldea atzera begira dagola, eta esan ez bezala hogeita bosturtea mazki gu. Eta justo, e, nik usot, urtea uperestatzen hasi ginenean urtarrila partean, justo e, eman da egin mezua kontrakoa zan. Hogeita bosturtea amazkigu, baina hemen balima gaude aurrera jarraitzeko ilusia daukagulako da. Hau ezta zerbait, agurtzeko asmoarekin edo, eh? Hala gaude, ez gaude, buelta hemen, eta azera hogeita bosturtea, begira, behiz ikan, hogeita bosturtea pasaitu, eta baina aurrera joteko... Bostura galdelako, eh? Momentu enten no sondo sentitzen garelako, eh, holtzaganean. Ba, ongi, orta nintziko dugu, beraz, gaurko, ba mil eskerzuei. Eskerrik asko, eta nahi zeuen arte. Hoia, eskerrik asko. En moiztasuz musutxuek bai